I un dilluns més, després dels quatre consells publicitaris que us portem eh, per dividir les dues parts de l'hora del peix fregit, doncs eh, tornem amb la secció de sèries que ens porta, que ens arriba de la mà d'en Narcís Mir. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs eh, dilluns i set de febrer. Uh, aviam, en què, suspend... su no. mm. <ríe> en què ens sorprendràs, Narcís? No, mira, uh, reprendrem una mica la conversa de la setmana passada La setmana passada, quan uh, estàvem en el programa doncs, uh, feia poques hores enrere havíem tingut la, la nit dels Oscars sí. i aquí ho havíem anat comentant i aquesta setmana doncs, ha saltat la notícia de que la gran triomfera d'aquesta de, de edició dels Oscars i una de les pel·lícules de l'any 2019 doncs farà el, pet, el salt a la petita pantalla mm -hmm. i es convertirà en, en una minissèrie de sis episodis. I, per tant, doncs, pensava avui és un bon moment per reivindicar Paràsitos mm -hmm. i per explicar doncs, això, que, que ben aviat eh, HBO eh, la convertirà en una, en una sèrie de sis episodis d'una hora de dotada cadascun i que té molts elements interessants, com és que, eh, segons els seus responsables i on eh, la sèrie estarà supervisada pel mateix eh, Bong Jong-ho, que és el mm -hmm. director de Paràsitos, doncs, que també s'implica en l'adaptació televisiva, servirà per emplenar una mica els buits narratius que pot tenir, que pot tenir la pel·lícula i ampliar una mica la història d'aquests personatges podríem dir entre cometes tan miserables que, que ens presenta la pel·lícula, per tant és una proposta molt interessant i d'altra banda doncs, que eh, sembla que estan confirmats alguns dels actors que hi participaran no? i Tilda Swinton doncs, que ja és una de les actrius habituals d'aquest director i serà present i també sembla que Mar Rufalo per tant eh, bé, suposo que serà una adaptació que, que no ens situarà a Corea sí. crec que serà més una visió occidental però sí que la pel·lícula uh, té aquesta idea de que tot i que és una pel·lícula oriental podria retra retratar les, les vides de, de molta gent també occidental bàsicament i, i fa doncs que sigui una proposta molt interessant per part de'Ameo. Ac que jo suposo que ja devia estar treballant des de feia temps però això ja ha vingut com en ell el dit no? el fet doncs de ha, ha estat la gran jo crec dels que ho hagin anunciat i que hagin anunciat ja alguns dels protagonistes eh, fa fa pocs, pocs dies, uh -huh. eh, eh, coincideixs doncs, amb, amb, amb el fet de que ha acabat explotant doncs, aquest, aquest fenomen que sí que després de passar per cans i per altres, i per altres festivals, doncs, sí que es nava mica mica compartint una mica la pel·lícula de referència del 2019, però sí que podríem dir que va acabar d'esclatar. Uh, amb, la, amb amb els premis Oscar i, i tot el que va uh, aconseguir eh? i que en el fons després de, de mirar-ho uh, durant uns dies sí que suposa un, un, un fet estrany i diferencial doncs que una pel·lícula així hagi, hagi guanyat uh, l'Oscar a la millor pel·lícula perquè si mirem una mica els criteris de, de l'acadèmia no era habitual que pel·lícules d'aquestes característiques acabin acabin guanyant eh? mm -hmm. no dic ja tant per qualitat que sí que és una pel·lícula interessant i, i, i molt bona però que normalment doncs, la mirada de, dels que participen a les votacions dels Òscars eh, mai havia mai havia estat així, eh? no només pel fet que és una pel·lícula que arriba d'Orient mm -hmm. sinó també doncs, per la seva temàtica no? que amb una molt crítica social amb uns elements que normalment la, en, en, en el tema dels Òscars no no s'han premiat mai. Tots aquests elements eh, que, que l'han fet, doncs, eh, han de, que hagi estat molt ben rebuda pel públic i doncs, de l'altre, doncs, que l'acadèmia també els hagi reconegut, haurien no?, d'estar en, en aquesta producció televisiva? Sí, jo, jo crec que... Perquè que, si no, suposo que després aquí... Jo i... crec que, que hi seran, eh? que segurament el que, el que no trobarem Serà eh, aquest element diferencial, social i cultural de, de la contraposició de les dues corees que, que això sí que succeeix a, a la pel·lícula, no? hi, ha, hi ha moments que, que se'n parla i que fins i tot hi ha, hi ha moments on la família s'enriu una mica d'aquells eh, informatius tan tibats de de Corea del Nord no? mm -hmm. I, i això suposo que, que no hi serà però evidentment sí que és una història que podríem dir universal que pot passar a qualsevol ciutat gran de, també d'Europa o dels Estats Units i per tant el fet d'aquest diferencial de que sigui una història universal fa que segurament la sèrie eh, s'voluclí en, en, en aquests nivells i que una mica sortida de l'element cultural i, i social de, de, de Curiós on està enmarcada la, la, uh -huh. no, la pel·lícula I un altre aspecte positiu o a destacar de la pel·lícula que suposo que també el, que també hi ha la mà de, del director o el director estarà aquí supervisant no, aquesta, aquesta adaptació televisiva doncs serà aquesta barreja de gèneres no? se n'ha parlat de, doncs, que era una pel·lícula que en un moment et podien semblar doncs, de terror, una altra vegada un altre moment de, de, del film podies marcar-lo més no? dins d'una comèdia negra eh... jo crec que és un dels encerts de, de la pel·lícula i crec que eh, evidentment és, és, és la seva essència i per tant jo crec que es mantindrà ara, lligat amb l'estil de, del seu director, de Bong Joon-ho eh, no només aquests, aquests elements de barreja de gèneres, sinó l'element visual és molt important perquè té una càrrega visual aquest director molt, molt important el fet de que no hi sigui darrere les càmeres sinó que només la supervisa mm -hmm. veurem, veurem si hi és eh? però, però evidentment jo crec que part important doncs és la fotografia i, i l'aspecte visual de, de, de la pel·lícula veurem a la sèrie televisiva si ho saben traspassar però el fet de que hi sigui ella darrere doncs, fa pinta que sí, però és diferent que estigui supervisant-la que no estigui a la direcció de, dels sis capítols doncs haurem d'estar atents de moment tenim aquest anunci no? no tenim res més, poques dades a part de doncs, aquests dos actors que sí que estaran sí, ah. recordeu que, que Tilda Swinton és una actriu que ha participat dues vegades amb aquest director que ja apareixia Snowpier que va ser un boom per aquest director a nivell internacional, va ser en el seu moment la pel·lícula més cara que s'havia fet a Corea, mm -hmm. per tant, participava aquesta pel·lícula, i també el fet de que la primera pel·lícula que va participar al Festival de Cans de Netflix, doncs també va ser una pel·lícula d'aquest director i on també la protagonista era ella. I, per tant, doncs una mica eh, tot plegat fa que es tanqui el cercle, que ella participi a la sèrie televisiva de, de la pel·lícula que al final ha sigut el, el boom d'aquest director. Uh -huh. I, d'altra banda, doncs, eh, per la gent que ens escolta, doncs, que els que no l'han visca, aquesta pel·lícula s'havia projectat aquí al Cineclub Garbí a Palafrugell, doncs, que sí. segurament doncs estiguin atents a la a l'agenda i, i a la cartellera perquè la, la recuperaran i és una bona ocasió doncs per veure-la, i si no els que estan a plataformes com Filmin, des de divendres passat ja, ja, la, ja la poden veure ja poden accedir a veure la pel·lícula, o si no, doncs directament comprar-la en Brorrell que, que també ha sortit fa pocs dies concretament des de divendres passat mm -hmm. Fa uns dies eh, llegia un tuit que, no sé què et sembla, eh? Deia així, segur que a feina, avui a la feina ben segur que tothom s'omple la boca dient que coneix la filmografia de Bon Jong-ho, no? això fa una setmana, eh? ho, ho deia aquesta persona, i segur ben segur que us parlen d'Okia i Snowpiercer, però jo sóc més de recomanar The Host i sobretot l'excel·lent Mother. Bé, és una mica el resum de la filmografia d'aquest director perquè és el, Ho diu que, un tal eh? és el que passa sovint no? que molta gent quan, quan esclata doncs, la, la figura d'algun director poc conegut de seguida expliquen que, que el coneixen per fer una mica... Bueno, moltes vegades hi ha gent que, que, que parla d'aquesta manera Les dues pel·lícules aquestes són les que hem, les que hem parlat de, que, que la protagonista estil de gos sonen i que una pertany a Netflix i l'altra uh, havia passat doncs, uh, pel cinema. Però en els seus inicis doncs, ja va ser un director molt, molt potent, sobretot en el, en el tema visual. Uh -huh. uh, a The Host, uh, que és la primera pel·lícula que el va llançar internacionalment, és una pel·lícula interessant sobre l'atac d'un monstre en una gran ciutat, on els protagonistes són una família que, que ho viuen des d'una de, perspectiva molt, molt particular, mm -hmm. bàsicament de buscar la supervivència com sigui, i és una pel·lícula que té una mica aquests elements que dèiem tan característics del seu cinema que, que explota també a Paràcitos, no? que hi ha moments que és una pel·lícula eh, amb un monstre que, que és terrorífic i que fa certa por, i hi ha moments que aquesta por la porta al límit caient una mica en el ridícul i aixecant un somriure, uh -huh. sent, sent bàsicament una, una comèdia. I això és, és molt interessant en el seu cinema, que tingui aquestes diferents mirades. I això ho aconsegui molt bé a la pel·lícula Paràssitos, que sens dubte és bàsicament la, la pel·lícula de l'any. No sé si tindria que tenir tots aquests premis que té, uh -huh. però sí que és una de les pel·lícules interessants d'aquest 2019. Doncs eh, avui us hem portat l'adaptació que farà HBO d'aquesta doncs, pel·lícula, Volem si aquests elements que l'han fet doncs, triomfadora eh, tant a nivell de públic com també doncs, eh, en els Òscars i en altres premis que ha pregunto que ha rebut, doncs també surten reflectits en aquesta, en aquesta producció, i per últim ja que és dilluns i fent un símil futbolístic no? els dilluns sempre és això, tertulia miqueta de futbolística o, o esportiva més aviat uh, com en els vells temps, quan el Barça i el Madrid es barallaven per un jugador, en aquest cas uh, HBO podem dir que ha guanyat la partida a Netflix, no? en el sentit d'endur-se l'adaptació la, uh, televisiva d'aquesta pel·lícula sí, que ha estat molt intel·ligent, que feia temps que anava anava al darrere i que han aprofitat doncs, la tirada de, de, de tots els premis que han anat guanyant eh? Pensem que també no, no és una pel·lícula que ha explotat ara diguéssim, però sí que és una pel·lícula que, que ha anat caigut com una pluja fina durant, durant molt de temps des del seu pas per cans i un xic abans de quan es, es va estrenar Moltes vegades les pel·lícules que s'estrenen al mes de gener i febrer són mm -hmm. aquestes que arriben a, a, als Òscar, que re, fa un parell de setmanes o tres eh, s'han estrenat i que doncs, tenen premis i és difícil veure que una pel·lícula doncs, que hagin passat quasi sis o set mesos estigui doncs, a, la, a la carrera per aconseguir els premis, eh? però això també li ha anat bé perquè el Bucurella l'hagi anat recomanant i mm -hmm. que la gent l'hagi anat veient. això per els que no l'heu vist doncs aprofiteu per les sales que les recuperen i sobretot l'última recomanació és sobretot mireu-la en versió original que a una pel·lícula oriental doblada és sempre mal negoci <ríe> Molt bé, doncs eh, Narcís nosaltres ens retrobem dilluns eh, vinent i a l'espera doncs, que surti aquesta, aquesta producció de llum i veurem doncs, si serà més un Karen B o tirarà més cap a un Beckham o un altre estil de, de, de, no, jo de producció Jo crec que tirarà cap a un top 10 sí? sí, sí, sí. <ríe> Molt bé Narcís Uh, gracias y feliz lunes. Feliz